Складання віршів мало таку цілющу дію, що я не міг обмежитись самою цією поезією, а створив їх кілька, одну за одною, так само легко і так само вдало. Найкращі з них я навів би тут ласкавому читачеві, коли б не мав наміру, додавши до них ще чимало жартів та експромтів, які я написав на дозвіллі, і від яких мало не лускаю зі сміху, видати їх під спільною назвою «Твори, що вилилися з серця в години натхнення». Не втримаюсь і похвалю себе за те, що навіть у місяці юності, коли в мені ще не перешуміла буря пристрастий, ясний розум і тонке почуття міри Завжди перемагали неприродний спалах п'янкого захоплення. Отож і тепер мені пощастило остаточно погамувати в собі раптове кохання до прекрасної міни. Спокійно поміркувавши, я визнав, що в моєму становищі ця пристрасть трохи нерозважна. Крім того, я довідався, що міна, хоч з вигляду скромна і невинна, була зухвалою впертою істотою і за певних обставин могла видряпати очі найчемнішим юнакам котам. Та щоб знов не піддатися пристрасті, я старанно уникав зустрічі з міною, а що безпідставні претензії кіць-кіць та її екзальтація відлякували мене ще дужче, я, щоб не натрапити на жодну з них, сидів самотою в своїй кімнаті і не виходив ні в льох, ні на горище, ні на дах. Господареві, мабуть, подобалась така моя поведінка. Він дозволяв мені сидіти позад нього на спинці крісла, коли щось читав за письмовим столом, і я, витягнувши шию, заглядав через його плече в книжку. Так ми, тобто я й господар Простудіювали разом чимало гарних книжок, наприклад, про чудесні витвори природи й мистецтва, що їх називають талісманами й амулетами, арпе, зачарований світ Бекера, книгу вікопомних подій Франческо Петрарки та інші. Ця... Лектура дуже мене розважила і спонукала мій дух до нового злету.